Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, hadis. Babu nehi an, anir kelami fissala poglavlja o zabrani govora u namazu. Unso, to je o zabrani govora, unso, da je govor u namazu, kvari namaz. Da ćemo iġmao činjaka razilazza kod detalja, spomenućemo to. Dobro. Hadith, l-hadithu, thaminu ba'da l-mi'e. Sto usmi. Hadith, Azzed ibn Arqam, radiyallahu anhu, qale, Azzed ibn Arqam, se preno si da rekao, kuna netekelemu fi salati, ker bilismo govorili u namazu. Jukellimo ragulu, minna sahibahu, wa huwe ila jembihi fi salati. Kaže čovjek bi razgovarao, klanjač bi znači, razgovarao sa onim koji pored njega, a bi u namazu. Znači klanjali bi namaz, pričali bi s drugima. Kaže hata nezelet, lo kumu lilahi kanitin. Sve dok nije obrana ajta, kumu lilahi kanitin. Kumu znači stavite na kijamu, kanitin, Kani znači šutite jedno značaj i Šutite, ne pričajte. I tako nastavku Hadisa kaže, Fe umirna pa nam je naređeno da šutimo, a zabrija, zabranju da govorimo. Znači, s ovim kuranskim, a eto. Ovdje, da ne bilo zavodno, znači, ovaj a, govor koji su razgovarali, kad neko dođe u namaz, obično dođe neko zakasni i stane, pored ono, u početku je to bilo, stane pored ono koji bio na mazu, pita, ko je bio u namazu, pita, koji mu rekaoš? on pričao sa njim, djese šta ima, kak si on, kak še mi dođe? Nemate. I tako, nego pitao ga nešto što je vezan za namaz, znači, na kojim si rekatu, to tome slično, to, znači, razgovarao, znači, da tu se prvenstveno odnosi, nešto što je korist namaza, u smislu vezan za namaz, a ne da je pričao tamo do dunjalku i to. slično. Dobro, pa je došla zabrana, govora u namazu. Ovo, u kuranskoj majite, kumu li lahi i stojite na kijamu radijalaha kanitin. Kunut u arabskom vijesku ima više značaja, mi znate imat kunu doba Kunut, kunut znači dova, dovoljenju stvari. Jedno znači, konuta je dova. Uh, kunut znači također tulo lokiyam, da se dugo stoji kanitin. Jer kad opisao Allah Žešanu u kuranskim majetom, opisuje određene, određene žene koje su bile tin, Koje žene opisuje u, u, u zadnjim majetu? O znači, kanet minela kanitin. Znači kada je dugo stajan na kijama, znači ibadetila. A pa onda imamo onaj kunut, znači ta at pokornost, kunut je xušu, skrušenost, ima više značenje. A to se razumije iz konteksta. Glavno u ovom ovdje u ajetu se podrazumijeva i to je protumačeno. I obeanje ajet zbog toga da se šuti u namazu zabrana, zabrana govora i naredba da se šuti u namazu dok se klanja. A u stvari a i ovdje Zaid bin rakam opisuje to stanje, znači pisao na ovdje onaj, jedan klasan primjer nasih hajme suha, znači derogiranih propisa. Znači, u početku bilo dozvoljno pričanje o namazu, pa je došla derogacija, odnosno došla zavrana pričanje o namazu. I to u tekstu hadisa to razumije. Znači, da su u početku islama, kada je bio naravljiv narav, narav, namaz, da su razgovarali o mazu, ushodno potrebno, koliko je bilo potrebno da, da se nešto kaže kada se uđe o namaz, da bi neko sa nekim onog pored njega razgovarao. I to je čuo poslanik sa lalahu, ali se znači znao, zato nije to negiruo, znači to je bilo dozvoljeno, u osnovi to bilo dozvoljeno, nije kvarilo namaz. E, pa je došla onda ova naredba. Zašto je došla ta naredba? Zato što u stvari namaz je u stvari razgovor sa Allahom Đelešanu, mona Znači to je obraćanje Allahom ispoljavanje najvećeg vida i badeta prema Allahu Đelešanu i tu sad ne priliči da čovjek razgovara jedan s drugim, da umeće ljudski govor. I to zato mi dođe zanimljivo, sjedla toga vizan za taj ljudski govor, šta ulazi, šta ulazi u to. Pa je, znači došlo posle toga na na zabrana sura Bekar 10 38. Ajte, ovaj kaže Hafil salavat ala salavat i salat nusta. Čuvajte, čuvajte svoje namaz, čuvajte namaze i srednji namaz, srednji namaz je moro zidan, govorimo o tome, dali je to Kindija ili Saba. A do dokaze do iz hadisu da se misli na ikindiju namaz dolazi, imali smo jedan ta hadisu u tom kontekstu u okumu lilaj kanitin završava se ajde, aže, i stojite na kijamu radi Allaha kanitin, a to u stvari potumačeno strane ashaba da je to u bila zabrana govora u namazu iz je to završena priča govoru namazu a onda zanimljivo ima u jednom drugom hadisu koji bulježi muslim u svome sahihu od Moavije ibn Hakema Kaže, on bejnema ena usalli. Znači, nijem da tefeku da bilješ ga musim u svome, svome sahijhu. Kaže, dok se ja, kaže, klanjao, mani visan, sedem, postanikom, sallallahu ane sallam, idh ata se ređulum in jel Pa je, kaže, jedan čovjek ko ljudi ka, kašljao. U namazu. Ili kihnuo. Šta je ispravnije? Kihno, dobro. U namazu su bile. A ovdje je tvar ibn Hakem je bio došo bio je u Abesini Hidžu, Juchini, pa je došao, pa nije znao da je bilo zabranjeno govor u namazu. Ono što je on prvo znao, znao da se može pričati u namazu. Kad došao, nije znao. I kaže, pored mene čovjek bio je kihno u namazu. Kaže, fa kultu jerhamu kella, pa sad njebrije u namazu jerhamu kella, nao taj sunet. Faraman qaum biabsarihim koji posmod ljudi očima onoj šaretli kao ono alo baš šta šta pričaš ne moj pričat na maz Faqultu wasuklah posareku teşkemen yal ma sha'anukum tenzurunela jereku sam yal teşkemen šta šta gleda tu mene kao reko nema šta gleda tu mene šta je kao šta je problem Fa'jaru yadribune bi edihim ala afkhadhihim Pa kaže, onda kad su i tu čuli, sam još pitao šta me gleda, te onda kad počeli svojim rukama udarati, kaže, po svojim stegnima. Kao da ga ušutkaju. Femare etuhum yusmituni kaže, lakinni seketu. I kaže, ja sam vidio, vidio sam stvar da hoće da me ušutkaju. Pa sam i šutio, kaže. Kaže, felema sala rasulam salam selem, pa kada je zaočio namaz posanik salalahu alevim selem, zovnog je rekao, Dođi vam. I naravno reko rekao, nisam vidio boljeg malima, od posla nikad znam se nam. Znači nije go korijeno rekao, halo, ćeš priča, malo, od to da pričaš, nučiš, propseš nisam dolazim, jer se ove, što ne znaš. I tak nego mi je fino rekao, kaže, inne hadihi salaa, la jaslohu fihi šeimin kelaminas. Kaže, zaista, na ovaj namaz, kaže, ne priliči, u njemu ništa se priča, odgovora ljudi. Kaže, felem je murhubil iade, i nije naredio da ponovi nam I to je dokaz, znači u znači ovom hadisu je dokaz u tome, ako čovjek iz neznanja greškom izaborava, oni koji dokazuju s ovim hadisom, da u stvari ne kvari namaz. A popolori nešto što odgovora ljudi. Dobro. E, eh, eh, ovo je zanimljivo događa, kako se to desilo, na, na, na način gdje ovaj ima hadis, znači u Bologom Ramu se spominje u kontekstu tog šutnje u namazu. E, eh, ovaj hadis, osnovni koji se spominje merkama. Zedemerkama, znači, eh, taj hadis govori o tome na čemu iđma uđenjaka. Eđma džma ulema i džma učenjaka da je batil namaz onome ko govori u namazu namjerno li ghairi maslahati salah znači govori namjerno riječima običnim ljudskim a nema koristi u tome za kori za namaz ali men bi tahrim Znači, a zna da je haram govor u namazu. Znači, zna je haram, zna propis namjerno govori. a I to što rekao nije u korist namaza, nima vezi s propisom namaza. Kad bi to moglo biti ima da ima vezi s propisom namazu? U gaz telefonu. Eh, tako nešto. Čovjek klanja u namazu i nekom zvoni, zvoni, zvoni i više je dotužilo. I ti kaže daju gaz to, malo vši. Pa to kaže namirno, rekao. Zna da je haram, ali ima koristi za namaz. Ili ima griješ i tamo, svi ga popravi su, han, ale han, han, zvan, i onda on je kaže riječma. Halo, efendi, abba, zabaravis to, to, i tako. I onda on skontaj, i tako. Je li pokvario, pokvario sebi namaz? Nije pokvario. Znači, po ovom stavu vić marziraš vičnjaka. Vić marziraš je da li je pokvario, ovdje, znači, to je meselo koje se razilo a ovo dok ok čemu su složni znači ako namjerno kaže nije korisna namaza i zna da je haram batil mu je namaz Također spomeni ibn Munziri spomeni da, da, da, da je da je smijanje u namazu da da smijanje u namazu kaže ibn Munzir edžmu ale ana dahik yufsidu salat Složenstvo kad da je smija da smijanju namazu kvari namaz. To je počinjama učenjaka. I počinjama četiri mezeva. Smijanju namazu. E da li plakanje kvari namaz? Zavisi. Zbog čega plaće? Ako plaće zbog skrušenosti učenja ajeta. O ajeta, pogodili ga ajeti, suze mu izašle i tako dalje. Počne da mu... Da, da ovaj, da teško diše i da se čuje glas plakanja ispravno ta da ne kvari moj neko koji kvari ispravno da ne kvari a ima ono da klači zbog čega zbog tu njalk žena kanska žena ga ostavila žena ga ostavila sam na maz sjetiju poče plakat kogodna a <laughs> ta malo, ta kad znači, kvari znači tad kvari pusti glas Uh, znači plakanje koji znači gdje izađe glas gdje se onaj gdje se ono gdje se ositi dobro e, znači imamo ovdje meselo a to je šta je kakav je propis onog ko u namazu i zaborava kaže nešto što nije od zikrova niti od korana ili iz džehla ne zna propis da nije da dozvoljno pričati namazu ili je prisiljen da govori ili je zaspo u namazu klanio i trzne se i progovori nešto sanio tamo nešto djete djete mu pobjede nešto da spomini ahmede džećeš i tako dalje i tako ili ovaj ili hoće upozoriti slijepca naišo klanja nigde na raj i naiđe neki slijepac i on njemu stani prekini i tako dalje ili da kaže u toku namaza neke riječi koje se od namaza To su malo prije uspomenili. Klanja za imamo, nešto go opozoravaju. Kako se, ovaj, meni desio lično slučajno, nije, meni nisam ja klanjao, nego druga osoba klanja. Mi klanja za imamo. On na drugom rekatu ni učio na akšanom aza, ni učio na glas fatihu. I ustao odmah sur ni suru. malo prošlo vreme uči sur I sad njemu svi subhanala, subhanala, subhanala. I opet oni su samo suru, namalio suru bez fatihi. I onda jedan zadnji redov kaže, ne sjeta fatiha. Kad zaboraju s fatihu, jedan I onda on prođi Fatihu pa, i na kraj namadu kaže, ljudi, ja sam preučio u sebe. Preučio sam Fatihu u sebi. Pa, tiho, u sebi no. pa nisam htio ponovo da je učim, nego učio odmah onaj, učio sur. Međutim, ova njemu već pozorio i pregovorio i natira, ali da moraju ući Fatihu pa, ponovo, drugi put, naput. Dobro. E, znači, kakav je propisovi, ovi? Znači, iz Aborova, iz Džehla, u prisili, u snu, da bi upozorio nekog, poput Slijepca i tome slično, ili, kažeš, radi potrebe potre Potrebe namaza i ovo šta? Na dva rekata predaj imam, na dva nadvarkata predaj selam, završimo kaže efendija klanjaos dva. Ka nisam, jesi nisam. Jesi, ubijedimo ga da jesi, ustanimo, ajmo još dva i predamo selam. Da znači, ne ispriča između toga. Po prologsi pričiho, nema šta, još dva dodat, znači novo namaz odnuli i klanjaš. Da auto namaz kratio, stavimo se čitanje dva. ako ti dodaš još dva, do naših dva, da znači ono ispade da govor, pričani govor između dva rekata i još te hijetlu mešće dodaš i sve se tratira namazom dobro oko toga ima poznat razlijednih čenjacima prvi stav učenjaka je ono na čemu su na čemu su Hanabile kažu Hanabile da, da je batil namaz u svim ovim stanjima u svim ovim stanjima da je batil namaz šta mu sam imam ima dokaz hadis motefeko na lehi u kojem je došlo kunan uselimu aleike fi salati fetrdu aleina kažu uh, poslanik sallallahu alajhi ve sellem kaže mi smo tebe selamili dok si dok prijed znači mi smo tebe nazival selam dok si bi na namazu pa ti nam odgovoriš pa im odgovori pa, pa pital ga znači šta je sad promijenilo sad kaže onima idne fi salati le shugla namazu ima Nešto što te zabavi nečim drugim. Šta je, čime te zabavi? Zabavite, znači, time što se obraćaš alađešanu, namazi i badet, obraća je alađešanu. Pa oni kaže, iz ovog se razumiju stvari da namazu nema prićat ni bilo kojeg razloga. Nema tu ništa pričaš. Čim pričaš, nas naručio se namazi, gotovo. Drugi stav učenjaka, a to je rivati, svakako je rivati imama Ahmeda, a to je u stvari, znači, musim malikije i šafije, A ne fjerstu kompikovani, svemu vam. E, na čemu smaliki i šafije kažu da je namaz ovakve osobi da je valjan koji iz djehla progovori i zaborava progovori u interesu namaza. Kaže namaz je njegov ispravan, namaz je ispravan i njemu i onima koji klanja oko njega i mamu i svima ostali. Na osu znači imam maliki, imam šafija i zabrao je također šejih slaviju njihovi dokazi su jači ovog drugog stava, znači od Malkija i Šafija su jači u odnosu na Hanabile. Šta su im dokazi? Dokazi onaj hadis smo neći imali uh, hadis da du je deyn dugorukog osobi, znači hadis smo spominjali, znači kada je posadnik Salam Sanin klanjao ili poodne ili k Indiju pomislio četre kata, kanjio dva rekata, predao selam i otišao do stuba naslonuo se pa mu rekli pa su tu su bila Bubekar Omer Pa svi su nije bilo jasno, pošao pa za ovoj ideji, do njegi kaže, lahko poslanice kaže, ili je skraćen namaz, ili se ti zaboravio, kaže, njegom poslanice, nisam, nisam zaboravio, nisam skraćen, pa je ponovo pituo ljudi, je li to tačno kaže do uvjede, kaže, jest, pa je su so onda poslanice odšao na mjestu i mama. dodaje još dva rekata, a, a prije toga su oni koji su žurli, izašli od mešina, skupina shaba. Pa još dodali dva rekata i učinili su, sad i šeštu, kad? posli Poslije predavanja se očinili su sehvi sežde, odnosno dvije sežde i ponovo predav selam. Ponovo predav selam. Taj hadis kaže, on ukazuje na to da su oni, šta je dokaz ovdje? Da su pričali između ta dva rekata, što su malo prije spomenuli. Pričano između ta dva rekata i njim to narušilo namaz. A šta onda kaže Hanabile? Kažu, je li kada je to bila nužda? Ta rura, nužda. Pa dobro, je nužda mi je bitno. nužda, ne nužda, uglavnom, ako kvari, kvari. dobro Uh, Sljedećim argumentom malo prije spomenuli hadis od Moavije ibn Hakema. Moavije ibn Hakema je progovorio namazu kada je rekao Erhamu kela. Pa je rekao, ma šenu kontenutu runele, šta vame, pa gledate u mene. Znači progovorio reči koji nisu od namaza. I nije mu poslanik sanasana na ridu da ponovi namaz. Nije se pokvario tim, iz džehla, iz nezanja to rekao. Također imamo hadis, ufijan li ummeti anil hata uvijan stukrihu alihi poznati hadis koji je ocjenjen vredosnim privatljivim, oprašta se mom umetu, ono što se učini u grešci, zaboravi i ono što bude sprisiljeno. Uh, s tim da ovaj hadis je, ovaj, direktan dukaz, pisao zašto s kog kaže oprašta se momo umetu, greška, zaboravi i ono što je prisiljeno, oprašta se grijeh, a ne možda znaš da ono što radiš da nije batil. Znači može biti batil, ali grija nemaš. A mi ovdje govorimo da li je isprava namaz. Tako da ovaj hadis nije direktan u temi. Dobro, znači ispravan stav je ono su malikije i šafija. A onda imamo još zanimljivije, malo komplikovanije mesele vizam za ovo. A to je osoba u namazu se nakašlje. Namirno se nakašlje. Ili puše. Ne, puše. Ili... Na, znači ovo kažu, drugo je kada se nakašlje nešto ga natjeralo u grlu, letno mu mušca ili ono, pa nakašlju se ili kašlje što je bolestan ali namirno se nakašlje i šareteći nekom nešto ili puše ili kažu uh uff uh, uh, djete hoda tamo u gasi, pali televizor odakupatlo, od ukrade nešto što ne može inače uzeti dok ne klanjaš ja, ti, uh mm, znači, i ti glasove govoriš Je to kvar namaz, ne kvar namaz? Da puštaš određene zvukove, puštaš određene zvukove, koje nisu govor. Da li to kvari abdes, da li kvar namaz, pardon, abdes ne kvari. Naravno, i tu imamo razilaženje, imamo dva stava učenjaka. Prvi stav učenjaka, a to je na čemu je mezer Hanabila i Šafija, oni kažu Kvari se namaz, kaže, idha in tazame harfan. Kaže, kvari namaz, ako se u toku tog njegovog nakašljavanja ili bilo kojeg drugog vrstva izravanja, ako se složi dva harfa, kako mi znači dva harfa? Nešto liči na riječ. A to bi značilo da, ka, da kaže, uf, uf, uh, dakvari. Значи, znači, akvari, uh, uh, ne akvari. Значи, znači, sve nema tu slova, tako? E, Šta? Ufil, ona riče. ima pri, ima, več, ima veze sa mazam. kaže? <gledaj> dva, da, da. Dobro, <gledaj> <Dva>, Da, što, tamo je. A to je sada. u, švašjel. se spaja. Riječ kad ja. Dobro. Uglavnom oni kaže, ako se spoje dva, dva slova. Dva slova jedan uz drugo se izgovore, kaže kvari na nas. To već jer kaže od dva slova već nastaje riječ. Neke. Ja. A on da može, može se njivu pa dobro, može biti riječ od jednih slova, al tako? U I, ali eto on kažu ako, dva, ako su dva slova ako su dva harfa to je već kaže to je već onaj liči na riječ i to kvari namaz uh, narod što je što, što kvari namaz kjer je tim namaz liči na riječ i kjer kvari se time <kuh> Dobro. drugi stav učenjaka na čemu, inače, na, na čemu se malikijski mezeb u Rivajtu i također ima Mahmed unutra Hamedinskog međa svakako ima razilaženje koje izabrošaju slajbim temije a to je da kažu, kažu da to nekvari namaz da nekvari namaz ove sve ove stvari koje smo spomenuli pa makar se i sastavila dva harfa što kaže jer to osoba nije govor u osnovu, da znači, kaže uf, to nije govor što znači uf, uf nije govor da neko s nekim razgovaraju uf uf ti uf ja, što znači uf Što govorim, znači, je govor baš. Ono baš, baš. Da baš plañas. Jel baš govor? govor Šta znači baš? Možda baš to je sa, ha? Da ćeš kaže baš. Zareni. Jes, jes, baš bio tamo, baš sam bio. Baš, baš bio ili baš? A, baš znači tu postao. Ja sigurno bio Da. Rek. Vala, vrst. Da. Dobro. Znači, kaže, a ne kvari to namaz, kaže, zato što te nije govor uopšte. Znači, što nije govor? Kao na kašljavanje. Puhanje. Uh, puštanje nekakvog zvuka. A pojmi te što ti opično sa tim zvukom signališeš nešto. Hm. Mm. Kad je, znači, djete ti proleti priđa, ti njima ne daš da priđa za tebe. Pir, ono, ne daš mi ono da prelazi ispod. Hm. Mm. I ono, ja, zamašeš mu glavom i tome slično, i pustiš nekakve te krikova. Da li to kvari, abdals, a, da li to kvari namaz ili ne kvari? Uglavnom, znači, ovaj stav učinjaka, na znači, čemu što je znao ima malikijski mezab i revajat imam Ahmet, šta je njima dokaz? Njima dokaz je revajat kod imama Ahmeta ibn Mađiju kojima je došlo da je a, od Alije radijalahu anhu, da on kaže, kane li min rasulaj sa lalahu alim se med bi lejli v nehar. Kaži, uh, ja sam kaže kaže kaneli min rasulan kaži, uh, methalan bilin har kaže kan li asmiu ja kaže uh, Allah kod Allahu poslanika sallallahu alayhi ve dva ulazge se mogao da uđe kod kaži, kaže noću i danju kaže fa ida da haltu alayhi wa huwa yusali pa kada bi došao ušao kod a on bi klanjao teh nahnaha šta znači teh nahnaha nači kad znači ti, ti imamo nešto signališe on da klanjao kad ti uđeš neku osobu u kuću i ti sa njim pričaš nis kontu da on klanjao on to kaže znači da signal da klanja u stvari o, o samim hadisom dokazuje u stvari da ova nahnaha tu takozvana da, da u stvari da, da ono ona u stvari ne kvari da ono ne kvari namaz a to se takođe prenosi u salatu kosuf kada je bio salat kosuf kad stanje namaz povraćanja kada je bila klanjela Aisha došla je Esma i ona nju došla je priča, pričala spišala se sa njom Esma a desi u Buhari pitanju što ovo je ono ona ona nju udalila se da bi dala znak da ona klanja znači ni progovorila ni rekla riječ što ukazuje znači da je nije da je to bilo poznato kod Saba i da im to nije kvarlo namaz a u stvari to on kasno da grob To ne predstavlja govor, niti u suštini ne gira suština namaza, nego staviš do znaka nekom da ostvari da si u namazu. A onda ovdje ulazimo i plakanje, znači malo prisutno svojim plakanjem. Znači osoba kada plače, zavis kako plače opet? Ima neko plače ruči, to slomi se, znači. A ima neko ono smizdri cmizri pušta suze, idu, size. Znači zavis opet kako plače? Ili da plače i ono još pije joj, i onda pušta glasove nekakve ono rastplako se kod tetka znači da plaće ko godina zavisi opet kako plače znači da li plaće plače radelah džalšanovi odaj neki džans kaže zavisi da plače radi radi radelah džalšanus krušanus u namazu pogodio ga neki ajet nešto vezano za, za vjeru za lažan šanu ili plače zbog dunjaurskih stvari pa kad skub znači kaže plače zbog dunjaurskih stvari znači ti me veće od lutu od namaza svakako još plaće zbog toga još pustio glas ne da je da kvarnino skupija kaže neka jer to nije govor stvar. To nije govor. A došla govor kvari namaz, a plakanje ne kvari namaz. Uglavnom znači ovaj oko toga ima razilaženje. Euh <coughs> uh, ovaj ovo što smo govorili ovaj, ovaj zadnji stav uh, također izabrao ga šest laimben temije. Uh, ovaj, to na kašljanje, znači oko onako također imamo razilaženje. Uh, mi znači neke stvari ovde smatra da ne kvari da ne kvari namaz neke stvari smatra da kvari znači kaže kaže da se nakašlja kaže da se nakašni kaže ako uto ako su velikim glasovima pusti velike glasove koji narušava kaže sluša se namazu da kvari opet sad kako znam znači da kaže, da se naka da na nam ne znam kako kombliko sad što su ovde detalji koji su teško ovaj teško tu ganja tu prakse Naci ispravno ovde da laza najviše znači da ovi e, krikovi, puštanje od raznih krikova, nakasljavanja, puhaanja, uh, uh i tome slično, ako se time signališe nešto određenih zvukova, e, plakanje ili smijanje gdje nije izašao glas. Ako smijani žmaja, ako se smije pusti glas za kvarina mas. Ako se smije, na smije se ono napravi facu smijanja, ali nije pustio glas nekvari na mas. Allah zna najbolje, bliže, znači da ove stvari neklaje, nema dokaz za to kvar, jer to nije govor. Nije govor koji, znači, ima svoje značenje. Dobro, ovaj hadis, znači, ovaj hadis, što smo spomenuli, od hadis smo radili od koga, od Zedim Nerkama, vezano za, da, znači, za zabrano pričanja u namazu, da kvari namaz, znači, on ukazuje na to, da je u početku namaza bio dozvoljen govor, shodno potrebi, da je poslije došla naredba da, da, da se šuti u namazu, da se ne smije pričati E, također, a također ovaj ovo ovaj, ovaj hadis je dokazi to da, znači, da zabrana kršenja zabrane u stvari jak da difasatozan to pravilo da nešto što je zabranjeno pa ti to uradiš da da u stvari znači da ti fasil to djelo da ti ništa anu to djelo a to je vrlo bitno ovaj jako jako teška mecela zanimljiva došla je zabrana klanjanje prema kaboru latu salu al-kubur la hadis u neklanjajte prema kaboru Da e sas učinavci različita osoba klanja prema kabur. A ramu do da je haram, slože su da je haram, nije dozvoljeno. Međutim, ako je klanje jelmo jelmo isprava namaz ili nije ispravno namaz. Pa skupina kaže jesmo ispravno namaz, samo ima griješ što je klanju. Jer je pekršo zabran. Drugi kažu kad je nije ispravni namaz, što kaže jer zabrana yakde difesad. Na osnovu ovoga znači zabrano ukazuje da je nešto fasit. I dokazuje se ovim hadisom kako je fasit. Pa kaže došo došo ovde dalaš ono Da zabranio da se da se priča o namazu. I onaj koji priča namjerno, batil mu je namaz. I složenčajnjaci koji da kaže, to ukazuju u stvari, da nešto što je zabranjeno, a ti to uradiš, da ti to djelo batil. Uglavnom svakom slučaju to je to veliko razlijedanje. Onda imamo drugi predaj, hadisa koji ukazuju da nešto zabranjeno, ti ga radiš i ispravno, ispravno to je to djelo. Tako da je tu jedno veliko razlijedanje kod toga, znači jedni i drugi argumenti i kod jedni i kod drugi imaju argumenti za tu stvar. Ova, i sad skupina čanka kaže zavisi znači da li je to što se što je zabranio da li je unutar to dijela i badeta koji se radi ili dijela ili je vanski dio faktor njegov ako je unutar njega kvari ga ako je vanski ne kvari ga duga tema ali eto govori o Hadisu. hadisu uglavnom hadisu je znači klasičan primjer ujedno klasičan primjer znači a, a, nekog derogiranog propisa prvo dozvoljeno pričanje podošla zabrana pričanje namazu znači klasičan primjer nasiha i mensuha Ya rogo rani propcija. Svana ke Allahumma ban takashhadan la natesa qur'a tubu iliq. Andal